É, levar até susto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão escutar isso aqui. Estou plagiando aqui, co ou copiando mesmo, hum, é, é Camila Boto. E hum, eu tô aqui porque teve um problema nas agendas. Então, eu vou começar com vocês aqui falando sobre novela, tá bom? E, gente... férias. Voltaremos dia 16 de março com muitas novidades e afiadíssimas para vocês, tá? Por enquanto, férias. Vamos começar? Pai Herói, Novela de Janete Claire, produzida pela Globo em no 1979. É, eu sou de 70, eu lembro, bem, eu lembro um pouco de Janete Clare. Não lembro bem. né Minha avó não me deixava ver novela muito bem, mas Janete Claire, para mim, era a escritora. É, o trunfo secreto da Record, que não é tão secreto mais, e nem é trunfo, gente. Já explico por quê. O projeto é para 2016. depois de Escrava Mãe e vem sendo guardada sete chaves pela direção da emissora. A versão original teve Elizabeth Savalli e Tony Ramos nos principais papéis, que obviamente não serão cedidos pela estrela solar da televisão brasileira. A Globo já rebateu, dizendo que a Record não poderá fazer um remake de Pai Herói, pois os direitos são da emissora carioca. O que a Record fará será uma versão genérica, não é remédio, é novela, baseada na radionovela. Um estranho na terra de ninguém, na qual Janete Claire se baseou para escrever pai-herói. Ou seja, versão em cima de versão, não estou levando fé na Record. Vamos ver o que, é que vai acontecer. É, considerado um dos melhores lançamentos de 2014, a Globo já definiu o período de exibição da segunda temporada de Tá no Ar, a TV na TV, humorístico liderado por Marcela Dinei e Márcio Mellin. A atração vai de 12 de fevereiro a 16 de abril com o mesmo elenco. Além de Adinei e Schmelen, o programa segue com Danton Mello, Luana Marteau, ou Martal, agora me deu um branco no nome da menina, me perdoem, Carol Portes, Georgiana Góes, que eu acho o máximo, Márcio Vito, Maurício Riso, Renata Gaspar, Verônica de e Velder Rodrigues. Além disso, o humorístico contará com várias participações especiais, entre elas Pedro Bial... Quem diria? Regina Duarte, Cissa Guimarães, Rodrigo Lombardi, Antônio Fagundes, a sempre presente Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso, André Marques e Lulu Santos. Todos participarão do novo quadro Vingança dos Famosos. Nele, as celebridades invertem o jogo e te anônimos na rua, em outros lugares nada apropriados. Agora vocês me imaginem, eu, uma fã apaixonada por Lulu Santos, Me tietando na rua, eu teria um ataque cardíaco. Ah, as estreias ainda da Galinha Convertidinha, Barracos da Bíblia e Uma Sátira de Malhação. Tá? A minissérie Felizes para Sempre, que a Globo exibiu em 10 capítulos desde o dia 26 de janeiro, teve seu fim sexta passada. Oh. a produção teve a liderança isolada no Ibope com 18 pontos de média e pico de 20 Silvio Santos por sua vez ficou em segundo lugar com 6 e a Record obteve 4 pontos de média, os números são prévios e podem sofrer alterações no consolidado cada ponto equivale a 198 mil telespectadores na grande São Paulo gente, sejam sinceros, reflitam Teve programa para bater com Felizes para Sempre? Não teve. Foi uma série incrível, muito bem abordada, usando Brasília como pano de fundo, tão somente nada mais. Sentimentos, sexo, sensualidade, tudo à flor da pele. É, a, a mulher apaixonada que mata o amor novo, de sua vida, o vilão que quer matar a esposa pela traição porque estava com a amante, enfim. Puro delírio para a gente falar. E um final incrível né, que foi de Adriana Esteves é, com aquele cenário de Brasília sendo convocada a comparecer porque a polícia está no pé dela porque como médica ela jamais poderia ter deixado de dar... É, Socorro a uma pessoa atropelada Adorei o final E agora Globo Repórter Estará de volta na Globo A partir do próximo dia 20 Depois do Big Brother Brasil após as férias. No ano passado, o jornalista conseguiu ser por várias vezes a maior audiência da linha de shows do Canal Carioca, gravando até 25 pontos, tratando de temas como grãos, emagrecimento, saúde e mostrando a natureza, que é exatamente o que as pessoas andam querendo ver agora né, nesse tempo aí. Temas considerados simples e repetidos, mas que funcionam e funcionaram para o texto telespectador do Globo Repórter, por isso que ele volta. O apresentador Sérgio Chapelein, Glória Maria, permanece à frente do programa, o que eu acho que foi um ganho para o programa. Glória Maria, sinceramente, acho ela uma ótima jornalista. E agora, com vocês, o meu quadro, Cotidianas da Drix. <música> da Drix. Estou aqui de novo. E agora, para falar só de Oscar. Vamos lá? Porque o negócio é grande e eu quero comentar com vocês. E eu quero que vocês depois me deem um retorno. né? Me xinguem ou, ou, ou enfim, joguem tomate. Mas me deem um retorno né, do que a gente fala aqui. Olha, quem leva... Eu sinceramente acho que seja Boyhood. Pelo, pelo, pela proposta do filme, pela originalidade do roteiro. O roteiro, com certeza, já levou. A originalidade do roteiro, foram 12 a 13 anos sendo gravados e, e a, a, as faixas etárias das crianças. Enfim, é um filme bom, sim. É um filme bacana, porque ele, ele, você consegue acompanhar uma família né, meio louca, meio dividida, É, por 12, 13 anos. Né? E, e o crescimento dessas crianças, o, o, que, me, o que me deixou assim, besta foi a evolução. Porque se você pega um, um, uma. Eles não trocaram as crianças. Então, se, se você pega uma criança que de repente é ótima atriz Mirim, mas vai crescendo e vira uma droga. É, como, como faz né mas não os dois tanto a menina como quanto o rapaz eles vieram num desenvolvimento muito bom a gente a gente não está falando de Patrícia Arquette e Ethan Hawke que já são atores enfim só ficaram 12 anos mais velhos e, e já tem lá as suas técnicas mas eles pegaram crianças mesmo né para fazer E evolu, evolu, evoluindo com todas as dúvidas de adolescente, pré-adolescente, jovem, enfim. Boyhood vai levar, tá? Eu, eu, eu, sinceramente, acho que não tem jeito. Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, eu não entendi por que foi indicado. Talvez eu seja uma burra nesse, nesse sentido. É, é muito louco o filme, é muito ruim. Eu, eu, eu fiquei assim... É uma trama muito doida. Né? Ele é inspirado na vida de Michael Keaton, que levou o Globo de Ouro, mas daqui a pouco eu chego lá. E pode levar a estatueta, mas, sinceramente, entre ele e Boyhood, eu ainda prefiro Boyhood, né? porque o Birdman é filme muito doido. Eu não indico a ninguém para ver, tá? Selma, infelizmente eu não vi. O Grande Hotel Budapeste segue a linha de Birdman, mas é melhor porque é um filme alternativo. Mas ele é bem aceito, ele, ele tem um entendimento. O meu entendimento pode não ser o seu, mas aí é legal porque a gente senta numa mesa de café e de repente tira um terceiro entendimento daquilo. Então eu, eu acho o Grande Hotel Budapeste muito bom, vale a pena ver. O jogo da imitação é ótimo, tá? É, é um filme incrível, estreou no Festival de Toronto, é tudo de bom, tá? É, é uma história real de um homem que cria uma estratégia na Segunda Guerra Mundial. Gente, a gente está falando de estratégia, a gente está falando do cara que começou com o um computador, certo? Então, é, sinceramente... Pode ser que seja o azarão, o jogo da imitação, tá? Na minha teoria, pode ser que seja o azarão. Bom, falando em teoria, a gente chega na teoria de tudo, que é aquele filme de lencinho no final do, do, do, da telona. A vida, né? A história incrível de Stephen Hawking e Jane Wilde Hawking, que é a esposa dele. Se você vai ao cinema esperando, Olhe bem, eu não vou fazer spoiler nenhum em nenhum momento, tá? Não vou começar agora. Então, se, mas se você vai ao cinema esperando ver é, o profissional de, de, de Stephen, esquece. A, o, grande inter, o grande interesse da trama é mostrar. A doença dele, como ele chegou a ter filhos, como ele, ele formou uma família, a, a dificuldade de se mostrar inteligente daquele jeito estranho que ele era visto. que Enfim, uh, é excepcional o filme. Os dois, tanto a esposa quanto o menino que faz o Stephen, estão ótimos. Para mim, na minha opinião, seria o ganhador do, do Oscar. Mas... é aquela coisa de fatos reais e previsíveis então eu não não sei não sei não sei se se rola eu acho que fica na minha opinião fica entre boyhood e o jogo da imitação falta o ipledge né em busca da perfeição no português que que realmente no português é, é a tradução bem correta porque o ipledge não tem tradução é o nome de uma música tá É, hum, e o, o filme é baseado... Não é baseado, perdão. Ele, ele, ele anda muito pelo lado do jazz, né? É, Festival de Sundance, jazz. E o Iplast é o nome de uma música. Que é o, o grande mote do filme. Não vou contar para vocês pegarem. Mas, assim, não é um filme que eu gostei, assim. Eu não, não teria indicado ele pro Oscar. É um filme para músicos, Por isso, eu achei a tradução para o português perfeita, Em Busca da Perfeição. sabe é, é um filme de um cara que luta muito, muito para ser perfeito no que faz e no que sabe fazer. Música. Então, para quem curte música, eu super indico. Para quem não curte, eu super indico, porque o ator que já ganhou o Globo de Ouro, de ator é, coadjuvante, É incrível, então por favor. Sniper americano, não vi gente, mas é também baseado em fatos reais, tá? E é um herói americano, ainda vivo, com direção do, do incrível Clint Eastwood. Então, mas não, para mim é só holofote, tá? Eu acho que não, não leva absolutamente nada. Vamos para melhor ator, são cinco indicados. né Steve Carroll, que faz Foxcatcher, ótima atuação, completamente diferente de tudo que vocês já viram de, do, do Steve, mas não leva, porque Foxcatcher é chato, é um filme chato, é um filme bom, mas é um filme chato. E ele foi perdendo, porque aí surgiu o jogo da imitação, a teoria de tudo, então ele foi perdendo espaço. Com certeza não leva, tá? O Benedict, eh, Benedict Cumberbatch, Cumberback. não sei se eu tô, o, que, o que é certo o que é errado, mas eh, o cara é monstro né, no jogo da imitação, que é o que eu falei da Segunda Guerra. É um inglês né, responsável por trazer a performance de um homem que realmente conduziu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ele está muito legal. E para quem não conhece o Benedict, ele já, já fez uma primeira temporada de Shakespeare né? No, na, na BBC, se não me falha a memória. E perfeito. O cara é perfeito. O meu Oscar iria para ele. É Bradley Cooper, não sei se vocês lembram, as meninas, é, que o cara era magrinho e ele ficou um Schwarzenegger para fazer o Sniper americano. não vi, não posso falar nada do cara. É, Michael Keaton levou o globo de ouro para Birdman, quer dizer, para mim, sinceramente, não entendi nada. Eu achei o filme péssimo, não entendi nada. Então, vou passar. É, o, o fofo do Ed Redmayne, que fez o Stephen Hawking na Teoria de Tudo, está lindo, está perfeito, mas acho muito difícil que, que leve, a não ser que a academia é, leve em consideração homenagem a, a Stephen Hawking, mas... mas Não sei, eu acho que, pelo jeito, Michael Keaton vai levar. Mas, na minha opinião, seria o Benedict, de O Jogo da Imitação, que está muito bem. É, cinco indicadas para o Oscar de Melhor Atriz... Dois dias, uma noite, a Marion eu não vi, não posso falar nada dela. Os outros quatro eu vi. Juliane Moore com Steel Wallace, para sempre Alice, que é uma, eu acho que é daqueles casos injustiçados, viu? São quatro indicações e, e nenhum Oscar. Eu acho que ela tinha que levar, ela já levou o Globo e eu só acho que ela tinha que levar porque ela tá perfeita nesse filme. É uma mulher. De, de quase meia idade que é sorteada com a é, doença de Alzheimer, entendeu? Então é uma coisa assim triste demais. É uma coisa, é uma dor interna silenciosa dela. É lindo de ver, é lindo de ver e lencinho também. E ela carrega o filme, né? O filme realmente não precisava ser indicado a Oscar. Ela carrega o filme nas costas. Felicity Jones faz a teoria de tudo. Né? Hum, boa, sim, boa, com certeza. Incrível atriz. É, é, fez um par incrível com, com o menino de Stephen Hawking, mas sinceramente não acho que leve. A, a Pike, de Garota Exemplar, que foi, foi um suspense, se eu se não me engano, o último suspense, que já indicou uma atriz, né? É, foi o, o de Portman, com o cisne negro, não acho que leve. Também acho... não vi nada demais na atuação dela. A, a Reese, de, de livre, é, eu acho que é a única barreira para a Julianne Moore levar a estatueta do Globo de Ouro. Ela está muito bem. O filme pode não ser aquela beleza, aquela magnitude, mas ela está excepcionalmente bem. No papel de uma pessoa que quer realmente resgatar a si própria. Então, acho que vale, acho que vale. É, é o grande obstáculo, mas para mim, é, de, de gosto, de escolha, Juliane Moore, com certeza. E por favor, para sempre, Alice. Uh, indicados a. atores coadjuvantes a gente continua com os cinco voltamos com Fox Ca Catcher com Mark Ruffalo que eu acho inacreditável esse cara esse cara vem crescendo com filmes muito muito bons mas infelizmente Fox Catcher perdeu a luz por causa dos outros que vieram né então não há, não vai levar Robert Duvall Só se é o mais experiente, né? com o juiz, o filho dele é o, é o Homem de Ferro, que agora esqueci o nome do ator. É, o filme é muito bom, né? o filme é legal de ser visto, também não, não merecia indicação ao Oscar, mas é legal. Mas E Robert Duval está excepcional, mas não acho que leve também. Edward Norton, de Birdman. Eu me calo, não entendi porque esse cara foi, apesar de adorar Eduardo Norton, sou uma fã, mas não entendi porque ele foi indicado. É Hawke, rock, obviamente, Boy Hood, né? Mas não acho que leve, tá? E J.K. Simons em Whiplash, Plash, se você não for músico, mas quer ver um ótimo ator em cena, por favor, vá ver O Plash. É, é, J.K. está impecável e assim, com absoluta certeza esse cara leva o Oscar esse ano tá melhor atriz coadjuvante hum, vou, me indicar, vou começar pela minha amada Meryl Streep né, em Into the Woods Caminhos, Caminhos da Floresta que é um péssimo filme quem for ver Eu sou uma apaixonada por histórias da Disney, por histórias de, de gênios, princesas e etc, etc. Eu sou uma apaixonada. Mas, assim, péssimo filme. É, é uma fusão de, de, de calma, não vou não vou dar spoiler. É uma fusão de, de, de contos de infantis uh, que, sinceramente, não dá em muita coisa, não. Só tem uma conclusão final. E olha lá... E Meryl Streep está muito bem no papel, mas ela não ela não brilha mais que ninguém. Ela é só mais uma dentro da do filme. Então, eu não entendi a indicação. Acho que deve ser alguma dívida da academia com a atriz. Vamos ver. Emma Stone em Bird, Birdman está muito legal. Está muito legal. Gostei da indicação de Emma Stone. Ela está muito realista, né? É, Patrícia Arquete, que venceu o Globo de Ouro por Boyhood, eu acho que leva, eu acho, isso, isso não quer dizer que eu gostaria, eu acho que leva, porque Boyhood, eu acho que vai ser o grande ganhador disso aí. É, a Kira, do Jogo da Imitação, uh, foi indicada, eu acho que por falta de alguém mais a ser indicado, também não vi por que ela ser indicada. Tá? E a Laura Dern, de Livre, Sinceramente, para mim, ela deveria levar o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Né? Ela é a mãe da atriz principal e tá incrível. A Laura Dern, ela dá um show, um show de interpretação. Eu, sinceramente, não entendi por que não, por que não ela e sim Patrícia Arquete. Bom, minhas apostas são essas. É, troquem ideias. A gente vai entrar em um recesso, mas troque ideias, né? de qualquer forma, todo mundo curte a noite do Oscar. Bom carnaval para todo mundo, por favor, usem camisinhas, sejamos seguros, inteligentes e conscientes, não bebam e dirijam, por favor, peguem o seu amigo que não bebeu aquele dia, só ficou no refrigerante na Coca-Cola, mas... É... Por favor, tenha um ótimo carnaval, sem acidentes, sem, enfim. Muita paz e muita axé em Salvador, meu rei. É essa cidade de, que, de onde eu tenho tanta saudade. Até a volta, esperemos o Oscar, então. Um grande axé para todos vocês.